Крізь довгі вії, мов крізь сито, на Олексу сяйнули лукаві вогнисті бісики сірих очей, та він не помітив їх, бо дуже розстроївся. Чому жах? Все так прекрасно. Це ж найвищий ступінь насолоди, даруючи її водночас отримувати. Хіба ні? Олесю, Лана не втрималась і фиркнула, обіймаючи наївного короля. Гамуйся, то я пожартувала. Тобі сподобалось? Ніколи не зніму його, присягаюсь. А де ти навчився робити прикраси? В нас був один майстер, чужинець, чорнявий, як ти, але засміявся з погодом. Я називав його дядьком і бігав за ним по урочищу Ткаль, де він жив, аж доки він не погодився вчити мене. Це був брат мами Ганни, Сава, всі думали, і я поміж усіх, що королем мені не бути, тому я й вирішив стати золотих справ майстром. Все нагадало мені, як колись, дуже давно, у ще одній імперії, Осьманській, всі принци, королевичі, похопцем виправили слана, вивчали якесь ремесло на випадок, якщо вони залишаться без багатства, без влади, щоб могли якось прожити. Це дуже мудро, зауважив король. А вже ж дуже, якщо не рахувати того, що жодному з них це вміння не пригодилось. Той, що сходив на престол, мав володіти лише одним ремеслом умінням правити, а всіх його братів, і рідних, і єдинокровних, негайно страчували, аби вони не зазіхали на престол. Усіх, усіх, коли, здається, їй не вірив, бо слухав із захопленням, мов казку. Так, навіть немовлят. «Ти не жартуєш?» «Ні, та ті часи давно минули. А з чого брали ті твої... Османи?» «Османи, так. То з чого вони брали, що якийсь брат неодмінно зазіхатиме на владу? Бо це вже траплялося раніше. Усі прагнуть влади, чи не так?» «Не знаю», – Олесь замислився. «Не знаю», – повторив він. Ну, тобто, як звичайно, прагнуть, її всі прагнуть. Та вбивати за неї – це вже, по-моєму, якесь дикумство. А хто ж є ми, як не дикуни? Той світ, в якому ти жила дивний і жорстокий, безсумніву і прекрасний – це було не питання, а ствердження. Лана підвела брови здивована. «Чому це ти так вирішив?» «Бо з нього прийшла ти». «Олесю, якби ти приносив клятву, вона б вистину була кращою за всі, які тут будь-коли промовлялись. Ти просто поет». «Хто?» «Так у нас називають людей, які вміють говорити милозвучно». Лана зажурено поглянула на свій перстень. «Там, звідки я прийшла, закохані обмінюються каблучками». Коли беруть шлюб, промовила вона, не такими пишними, а простими гладенькими обручками на знак того, що їхня любов, немов окружність, не матиме ні початку, ні кінця. Лана покрутила каблучку на пальці на перший погляд, це здається дійсно так, та ти, як майстер, знаєш, що це неправда. Усе з чогось починається і все закінчується колись. Король замислився. «Давай, ну, зійдемось на тому, що наше кохання має початок, але не матиме кінця», – запропонував він рішуче. «Бо мені точно відомо, коли почалось моє кохання до тебе». «Он як? І коли?» «Коли я почув твій голос, що запевняв мене у перемозі над недугою». «То ти залюбився у мій голос?» «Ні». Я почув твій голос, а закохався в тебе. Спочатку ти була далекою, кохана. Краще я нею і залишалася б. Далекою, дійсно чужинкою, чужою. І я тебе боявся. Справді? Чому? Бо не розумів себе, не знав, що коїться зі мною. А потім ти сказала це, і твій голосок розтяв мені груди. Сподіваюся... Вже все зажило?» Олесь урочисто похитав головою на знак незгоди, обіймаючи Світлану. «І не сподівайся». «А ти?» – спитав він після поцілунку. Волосся Лани, розпушене вітром, хмільними кучерями падало йому на лице, на плечі. Вони були так близько одне від одного, і він хотів почути це, хотів, хоч знав відповідь. «Що я?» Зможеш сказати, коли закохалась у мене? А звідки ти взяв, що я тебе кохаю?» Олесь видав на протяжний стогін. «Я поділюся з тобою своїм сіном», – пообіцяв він. «Поділись краще теплом», – Світлана видихнула це, сама собі дивуючись. «Тут ми кохались вперше, пам'ятаєш?» «Я не забуду цього, аж доки буду жити». Нехай зітреться з пам'яті моєї ім'я моє І назви цього краю Тебе я пам'ятатиму до віку Пройдуть роки, сторіччя Нас не буде Та те, що зараз є у наших душах Вогонь любові він не помирає Він буде вічно, так як вічне світло Олесь не міг принести їй традиційної присяги Бо мав дружину і присягнувся в тому, на що мав право. Все правильно, все так і має бути. То чому ж вона розплакалась, почувши ці слова? «Скажи, мій любий!» – підступно поцікавилась Лана, коли вони вже повертались до міста. «Ти що, свою корону ніколи не знімаєш?» «Знімаю», – король насупився. Він відчував якусь каверзу в цьому на перший погляд невинному, сиропним голоском поставленому питанні. «Коли хворію, ти ж бачила, і на ніч, це теж тобі відомо. А чому ти питаєш?» Та так, на думку спало дещо. «Що?» «Нічого». «Та що, кажи вже, як почала?» «Ти міг би зняти її зараз, тут, для мене?» Олеся торопів. «Для чого?» Вуста дівчини склалися в присиловану посмішку. Та ні, не треба, милий, вже не треба.